د مشکانو د آتی دینه دالي با دي ملکې وښنه بیمار وشي کده سه شنبې پر سفر وکې د خالي د پر سفر وکې نو سفر مدينه کامیاب دي داږي وې سفر تروان فيه اول دلا هر درغه دور به درغه نو سفر مدينه کامیاب دي نو دا افهار مشکان نه يې نه دا فېل بادي کفر دے او بادي کفر نه دي نو دې ته موږ وایو شرک پھیلی مشرکانو فزان بادي بادي دې کړي دارنګ مشرکانو دا دې دا بادي من کي دې دا وامه دې پای بار نو وي غو چی گی دارنګ په بادي ووختونو کې کارا خیرات دوی کی نوې پور در بادي کپا قران کې د دې زیاد ذکر کی او د دې شرک لري وم سپاره کې یو سل شپږ درشمایات غوري وجعلول الله بما درامن الحرث ولنا من نصيبا وګورلو د مشکانو الله لرا دا هغه کینه کې الله پیدا کړی دی فصنه او لنګر بره ینه په فصنه کې په بره کې د خپلای وَجَحَلُوا لِللَّهِ مِمَّا ذَرْعَ من الْحَرْسِ وَلَنَامِ نَصِيبًا اُغُرْضُوا دِي مُشْرِقَانُوا اللَّهَ لَرَبْرَحَا کم سی زنجح اللہ پر رائکتی دی دعوی پاو منے دعوی پاو منے دعوی اللہ رئے دعوی پاو منے دعوی اللہ رئے دعوی پاو منے دعوی اللہ رئے احنا ان خدای لره پرا مقرر کړ په فصل کې پټنګ ورته نویدا نوایب راغلا او خران تختصر ورده د تا اندماج وایي اندماج منډلو ته وایي لکه ده راکي وجعلوا لغیر الله نسيبا مما ذرا من الحرث ولنا بنسبا فقالوا هذا لشركائنا وهذا لشركائنا کې كلام مکه حذف دي فسل کې په مننه د بابااره دا غوامه چې لنګا شو نو په دې بچي کې سلورم خپل د بابااره سلورم خپل چې د پلار غریږي دا د قیمت کوي چې رې کټای او د دې دی بيځه قیمت سورې ده مثلا 100 روپۍ چې میته 100 روپۍ کوي دا د سبب دا دغه په ارشی کې دته وي شرقي فعالي او قران کې د دې رد دې قران کې یو ده الله تعالی کې د مور سره آرام دي او ده وي چې دا شی چې د قران سروه بلجاله مقرر کو ګرامته کوم کو کټګوري داروسه کې کله نیمه سره کله نیمه باندې نه سماته مقام هه نن دغه شی مقرر کی د غیر د الله د تبونو وايي شه کی شه دی اما کان علی ترقای فلاتل الله اما کان الله ساما يحکمون د قراءه کما کی پای کی کو دای او که بابا برخی مای کی نکي مثلا د الله برخه زکات غیب لکړي او د بابا پره من کې پاو د سیر غیب لکړي نو که چاره د بابا برخه د زکات را له ویره بابا ضرور ده نه غا زکات ټول ده بابا باندې موږ بابا ضرور ده او که زکات د بابا تعالی د زکات نه واپس کی معنا دا ده که چریده باباګانو د غیر الله نظر بل سره شریک شنه غمو تر دی او سی او که د خدا سره شریک شنه نو یې خیر دی قران کې د دې زیاتره او زیات رات گئی زای په د دانګي صورت یونس یو لسمز لپاره اته کونې ته موږ ری اول اریتوما انذ الله ورکم ریسکین خبر راغی دا راغینا چې الله تعالی ګلې قرانک خدای رزق علی ګلې اول اریتوم ما انذ الله ورکم ریسکین خبر راکې دا غښینا چې الله تعالی ګلې احساس ونس قرائد. قرائد فصل جور کرئیش. قرائد علا دار فجعلتم منو حراما و حلالا. نگردویتاسو داغینا. بعض رواء بعض نارواء. قرائد علا کرئیش. نسازو بک احل خرمات جور کرو. لگا بعض ملکون کی داغیلال شنددو که ناغندی. ویرتا کرا برایش. پپلانې سفر سفرنو کوم نقصان وراي دارنګې دا پېږې غننيوله سمونه داب موږ له دا بابا غانو لږو دا دا یو سمې ځان له ورته متارفه لغې نه حل فرمکې اوراتې دارنګې صورت نه حل کې آیته وصول دي هغه سم څه سمځه پاره پپلو مم مرق قوم الله حلالن رای دا آغشینا چه اللہ را لیگلی دے تاظتا حلال پاک اللہ در تا فاکلو ممار رضاکم اللہ چه درک حلال پاک نو خرائی کرنا نترالی نصاف ازان بانی با دی حلال که و با دی حرام که جاید و نا جاید دیتا زن نجوٹ اللہ دلی روا کڑی دے که خدای وروه کړل نر وایو غن خدای نار وا کړل نر وایو غن ان د شرک فعلی کسونه ډېر دي سورته مایه ده ک ان شاء الله ځواب تفصیل کوم او زمونږ دلته صرف مطلب داو ک بعض خلق فرق نه کوي چې شرک اعتقادی څه ته وای شرک فعلی څه وای شرک اعتقادی غي ته وای صرف عقیدہ او شر کې فيلې غې دوي چې هغه فيلم کته وي چې د بابا نظر بکو نو په دې ته کافر نه ګرځي کلمې په دا وایي وکاله نظر چې دې ګونه حرام شي شي حرام شه او دا لشي تهون کېم کافر ګرځي دا دغه صورتي حقي ولا سم سي پارا ااد دې ختم او هللات لګول نه الا ما السلام علیکم پایتنی پور رضا مین له وسان پایتنی کو قوله زور انافال لله غیر مشکین به سلور لفظه قران دل تراوری ذل لفظه لفظه د اخبار پایتنی پور رضا مین له وسان ځان ډډ تکای ځان بچی درځنه دا اوسان جمد و وثان ده وثان اغضایت اوائی چه اغضای خلق متبرک اوگنی ده خیر اوگنی چه دادای برکت او ده خیر ده یو اغضای نو دی چه خدای پاکی خیره چود ده چه راگی یو رکا تا بیولاک رکا تنو ده آگی که خدای خیره چود ده دارنگی زمانه چه خدای خیره چود ده رمضان ناغی روجا خدای باک خیره چودید. یو خدای نیدویری چه دا زاید خیر و دا برکت تید. او خلق وی چه دا درگاه دا زاید برکت تید. اوثان جمع دا وصنده. واؤ سی نون وصند. امپا معنی دا درگاه. بطم وی درگاه تم وی اگا مقام چه خلقو جردت گردو رید. دیو جنید دا وصند معنی درگاهونا اتونا. اوثان جا یو دا رجس یو دا نجاس. ده نجاس ده نجاسن اده رجسون فرق بجه و تبدیل ده نونه و ده ریسه را نجاس اغشیطه وی چه پلیت او بدبوین تی دی ده که او نجاسه ده نجاسه او رجسون اغی پلیت ده, ده, اغی ده کم پلیتی چه ده اغی نبوین زی نو اغیت پا عربه چه رجسن وی او چه کم پلیتی وی لیکن بدوی چینه دي ناغیدانه جسن وای نردل تر جسوای دی افاک ته لږ دې تناب نلې امر دی زر کزان د قولونه غول منه لا اوسان مند بیان دي لکه شر متامل کې تجربه مند په اړه بیان دی زر کزان دغه قولونه غول څه یعنی چې درگاه ته ورل دی داینی کې در روحواله ته غیر ضروري دي کومه درغاته وړه پراټه وړه الواء وړه چرګ وړه پیسه وړه نو قرانو یې ډېر تشه دي دا عام ل خاص کړې نه دي درغاته چې اوس یې پیسه وړل نه دا غول دینه باندې داګه علاج ده په کوم دي دا رنګ چرګ وړه نو هغه د په اوپر دي پښو ور بنگو ور دي نه سبې نه پره انامي سې ورځ یوانا دیږي الوه پرا دی ور نه غږولو قرآن امر کوي فایده نه ورت سمې دی له اوسه په حل لا په دې فیر سره پای کې فرماتل لکه تا چې نیوړو اتا ته نه خبر پېږو مرشد نو ستا په دې سره زب حلی پیونکڑا سرائت تا فیل کو پاگیشی کهوکا سرائت تا فیل پاگیشی کهوکا لکستا خداوا اتاورتوئی انت تالکم سلاسان من دا فیل سرائت تا اگه پاوزمد دوست پا تا مارا مارا قول و فیل سرائت کی پیشی کهوکا بعد خلق پا دی مسلح نپویی دکا نورن تاسو پینو تور ځړکه پېش مګی کنه زپې او قران نه لروسته نو امر کوي فقطانی پورې تا سان ځان دټته کا دپلیت غولونه یعني چې درگاه ته راو نیچي دی هغه کې التذبو شو اومه التذر دیرفو شو منه داګه باځې خري دوه تیروا واګه باده خلق لداري کې البته کې ورو چې متبل شي دا قاعده ده چې کسی کې نەسوارې دي نو هغه حکم د قطیعه فائدې او دا کوم شي کې نەسوارې دي مشابهات راځي نارته کې راځي پتی نس نيشته نارته مو پلوه افوال کرامو له دیو جنا مې مسائل کې لري دي چې صدقه ورل مقره الته سره زګدا کیدل نی کیل څه ثواب غنل دي نو غدا متبرک غنل انصاف دین جلف سفر 275 کې لکری چی بدات په شابوروی خاص چلو علما تن خوا پازره ما تهره پتهری هغه دې چې مال اتره ده ان حیله او پړه اترو له مراب مطلوب دي دوی دې دې بدعت صدره فرایدی مړی زور زدي مطلب صداع اپایدې وینډو تاسو هم نو قران وای فتنې پرستا من له ځان ځان دغه ته جو غولنه یعنی چې درگاه ته ونی شي من له ځان نام دی دا نړیوی چې درځي په دې ورو دا برادر اور چې درگاه ته اورې شي بده دا بابا خوشاله دي چې درگاه خون ما خوشاله دي دا, دا, دا من جاوران چې دي خدای دې مفتن دا څوک دی ولخې نه دی وای یاره چې مې مودره نه پزاش بیا پزېږي دغه نه مې کړې دې ورته کوم څه الله واه چې مې مودره نه پزایې هغه ولخوري ښه را ده چې ولخې په پېنوس کې ماته وی دې چې پزې موڅي چې نه ځانته باندې شپه پزې موذني هرڅه نېګېږي چې غول فری افسته کې او سره حرام فری نه وختې نه هرڅه مونږ کړي دي ا دې ويشي خو یېر ظلم نه کړل منګل ته جلو غار ته چولو تب بی جان را غلیو دیر خلق دیر خلق دیر اکناز تیر را اکناز تیر سوالت نزلس کسو امیر دیر شریف سرے امیر صاحب خبرې کھولی یو پکی چالار کو امیر چه شیخ شیخ نظاغنہ بدا بلا جوششی آبین سنجید امیر چه امیر شیخ شا تا پده پو اده جمعات غلی تیل با پتائی مصالی با پتائی پی سی نو ا می ته به شوف نو ما راغي مونږ سره چې شنو ورته قرآن کې له بسم الله وعلى بركاته داسې خپل داسې وکړ خبر ته موږ نه کړو مور ته مې ټیک ده ته چل هه مونږ ورته په دې خپل داسګه کې دا چې خلک چې ستالوږي کې کنا نو ورای نو ته حلال وره یاون دي دی وګوره چې بل پر دې کړه تغه ورته چل کې چې بسم الله واعاظا پینه راوځه تغه ورته دنه وي چې غل مخه د لوخي غل پرځې حرام مونږه قران کې دا خي چې غل مخه حرام مخه باقی چې بولاړې پرې تاسو ورته مګرو لري کپناسه پره آرام بني تغه ورته دنه وي چې غل انا غمیره قرب ترجیحی اورته چې ور ڈابا دیر شیع و نیسواک باو و ییرابا منگز کی تا داس باو کی جمعما تایه موزوکت گوزا پا پا تایه کوئی خوئی نیس کوئی جمعما تایه موز جا بسید نو قرآن ویژه پایتان برنیجسا میدال آسان تکا درخال گلونا یاین چی درگات اوڈیشی ویژی یاو پا درگات انا درشو کور چه دیوه دا چره د بابا دی دا چرد بابا دی نو زم میم لکوي وخت ثاني وو زان لډې کای دا کریمي دي شرک نه کليمه شر تسلي چې اورې وي چې دا خپل انکی نظر ده نو دا ته شر کو کنه غشي پليچ دی حلال نه دي ان شاء ما هله کې بدلی د شی کومه وو ځکه موږ دې ته عناونات وایي چې زموږ کلام په دې عناونات بروانی ا قرآنو په وچ اول تاسو مداوا په جنې تا ضد منع ایو لرو او تو نه راځي ته عواميرو ونا الله خبر د فعل محذوفه دی کو ونا فا شي حنیفان الله تا حینون فی حنف اهنیف دای دیو شنه ډلې تا کېدل او په بلشي او درې ده ذي تحنيفه او بلشي باندې پرقدرېګا كلام د عرب په دې غوالي اقامه العابد المتحنف و ادركنا اجازا من الليل بعد اما منغا اگرستا هيسه د قافلې اومنده پس هغه العابد المتحنف اگر عبادت تون کی متحنف پمود شروع کروه این تاجو ده نو متحنف تصولی ورطاوی بستره پری خدا پمود شروع کروه حنیف دیتو وی حنیف اگر طالب تاوی چدا اگر کون که شرک کو داغی رده اوکا توحید جانیدو کدا موحید دید ناگر تا مسلم بوده اگر تا حنیف دیو جنه ده ابراهیم کو صفاتو که حنیف را دل. کان حنیف ولی راځي د ابراهيم کور د شرک نه ډکو بلاله مشرکو د شرک نا جنا دعوت شرکو نو دیو جنا ابراهيم تحنيف موسی تحنيف نوې را دې کړې دي ولیکنه ورو خاندان پیمان لاغله ده نو رنبيال مسالم اگر چې هم نه ملک نه شرک کړي کو ابراهيم په دې کې خاص دے. کو نو انافال الله ما تهون کې د شرک او د یم کې په توحید د بار درځه د الله دا نه چې توحید پیانو نو یېره ولاته مګوساله نور هغه ترني شم مخشکله بده تیې یو څړی ته مګوساله نور باغره نشم کوله د مشرک په دي نه لري د خپل او د خپل بدځه انتقام غرسو د بار تبداه اندقامه لا دلاله ورزګرګ غیر مشرکین به لا تایید را کوونو غیر مشرکین به شې نه شرک کی د الله تعالی غ غل غ حرام حلال نه کی شرک وو کلمه کفر ون وای چې بابا نظر دی شرک وو کی دا سلوور جمع لله غیر مشرکین به أشيئي نشرك أنكي دا الله سراء دين مخي أبل كالفحج كي شيخ ما دوي فلوضة محصبا رسطة و تقدير قوكا پاكستانيان ما راجمت لرغار ما دا مخي آيات رسطة كتاسو وطن تضي سماليقذوط فصمون وليوفو نذورون وليطوبو بالبتلاتيق دري وامر دي لرکه ایت دان خیره تفاس خیری توایی خیره دو قسمه ده یاو دا بدن ده یاو دا دره ده نلوی خیره دا دره دل ده دکه بدن خیره چی نده جنده صری قرابی بوی که ندی یو صری لمبنی ندی بدمویه ده ننست و سرخنه ده دارنگی یو صری پیاس پرلده ده ناغلی ده منگه صف که نو خریز کرای ده بدمویه یو خیره دره ده چه دره گنده شده کې کله د لرګا اندشي نو دا هغه کې دنیا کې پتو غزي او آخر کې په دنیا کې دغه د لرګا اندشي کې ځان نه لړکې شرک او او کې چې توبه دی نو کله نو دغه کې په او جانم به سزا دی سم مليق رو قضا یک دی لړې دری کې دان نه کړي اې خلکو د بیت الله نه روان یی اسنه چې شهردان سره وسی چوتان کې بیا په درګاوونو ګرځي ولیو پونو دورو نذور جمع د نظر دا نظر له ستوي عحت دی حکم دی ا په ورو کې خل حکمونه پلوهاتي کمي وا دي دبیک دبیک لا شریک کله کلم دې اجن وای وا اجن تاسو له دبیک وې دي اقراروم کله دا د پوتن کې بواضا پر کې کنه اجید الله راشي په دې اړه دې وو ګرې ما اجکره وتا واجو فونو دروم دې وړي تاکي په دو میته چې وړاله لبد ایک لبد ایک تای شری کله کلب ان الحمد و النعمت لك اول ملک لك لاشری کله کلب ایک استاین بستا فایتب بساکو ول او اختیار بستا ګنم الله مالک دنه ته نقصان دې ونعمت او خوشحاله استان راجی برسو کماری کو خوشحالو نیشتی دا شریح کرک ستای صدار پدی کنیشتی ولیو فون تو راو توفو بالبیت لیتک او بیتو لابا تواف کوئی اسے نچے دا بردرگاہ نا بابان چاہ چاہ پی رک گریم دا درے اوامیرو ورپسے بیا سلو کام ما پدی تشریح ہوکا ما تاوی پاربائی کیوز ہوکا جی مونگ ای قرآن صور صاف بیان دی او دا خلق اس طرق پتی دی پا مسالن دی پو او دا سرنان دور اکیجی کدر تا ترجمو کینو آغاکی پی جوش رائشی نبال کال تا بلدائی طلاق شی نبال اکیت نبال مکشی آغای پا تیسو حضرت کی آغای پا بلس حضرت کی زور خوماسا دیر نبال تیچی قرآن سن بیانی دارنگی در شرک فیری در اقسام او دې باندې انبياله مسلمان مالي غلي چې انبيات هم د ویلو چتا سوم دا مسلو واضح هي ولقد بعثنا بكل امه نزولا انعبد الله وتنيبوا تعود ما انبيات پرې لګړيږي چې مطلب دا وای عبادت هر قسم عبادت الله وي وتنيبوا تعود اذان د دې کې د طاوت غیر الله عملت طول تو غایت غی په سر څرګیږي دا الله نه مخالفه ده موږ دې ته وایو شرک فعلی شرک اعتقادی سره یو قسمه بیان کو د شرک فعلی اقسام صورت مایدی کې به ان شاء الله زه بیان وو او زه به واضح کوم مطلب دا دی تاسو اول سبب دوم رد شرک علم ده زه به تاسو ته د تاسو انوانات اصلاحات ذکر شد دا دیتوي داغه د بون دل شرک پھیری نه عقیده سره پھیل یو ځای شوی نه فاعل دا غه مجرم ګرځیدلی یا مرتکب د حرامو یا مرتکب د کفر شرک پھیری د قسمه ده دارنګ سړی چې چا سره خبره کوي نو اول د په حال دان کویږي چې د صحابه قابل عالم کیوی نواغا نواغا کی وی ناغرد طالب حیثیت توږي چې طالب حیثیت ورته ني معلوم نه هغه اساسان سره کې طالب په یو ثاني دي هغه مثلا صرف وای اته په کې د منطقي صلاحات راولي جنس فصل لري نو طالب په پوښتنه پوښتنه عالم له متکلم له اول د خپل مخاطب په حال ځل کیږي چې کم حیثیت ورته دانګ یو طالب دی منطق دی اته تر ته فقه جزيات بیانې اصول اصول فقه مواسه کوشي دانګ یو سره فني دی اته تر ته عربي خبره کوي په فارسی نه په ترتیب وکوي شي د مودا جبهه ولې صافني کورې روز لري ګڼې لري پرلار کړه چرمر نه جبه ځي په سري لږه جمعہ تر هغه له جمعہ طالبانو سیده چه فارسی و پنجابی و پختو و اردو و اید نو ده ده جب هم صافه نده نو ده چه تقریب تودوی نو ده با ایماندارو اللہ فرمائی دید فرمائی لجیده خود تارد فارسی وید عبادت تخرای کنه عبادت خود عربی ده پختو کرده نیشویده لا اله الا اللہ داقی ترجمه چیز پختو کرده نیشته لایق ده عبادت لائق فارسی دا، عبادت عربی دا گڑا و رجب دے ہوئی قرآن کم ذکر کئی؟ ومار فلنا من رسول اللہ بلسان قومی ما جبا پیغمبر لے گا نو دا قوم پا لحجبا ملے گا کہ قوم سنگ لبا لحجبا نو دا غیبوں نے کلام بے پو. دا غیبوں نے خبری اترے بے پولے دا غیب لبا لحجبتا مطلب دار ہے کہ قوم پر خفہدا ملاوطہ کی خدمت کی قوم پر پنپ ہوئی نا طالبان پکڑ ور ہوئی لیکن عوام تے دیو دی گیندلے جبن ہوئی ذکر خبر قوم خالی مدارا غلو زان دیم مقرر ہوئی تقریب کو معنی کہ ولو عذاب محی دل عذاب دے شکون کے یہ جنانہ خطر آور ہے کہ دی اولاد قرآن تے دیما غلطی کرے لفظ بیان کرے نو ده تواهی که تقریب قرآن صاحب ترجمه که ذکر موهین سپکت مانا, سپاک مانا نی یعنه دل با عذاب موهی سپکت من دیتا موهی که دلی باب مزدرون دولی او د فیل مانا بدلی که د ده سره نو ده ده مانا سنگ و کنمان یو قضا ہوئی تا ترجمه غلطه تړجمان چې کولای هي مو کولای د تل تړجمان درځي په عذاب مهین عذاب ذلیل کون کې فاروږي سپک دې وي خدای غدامانار چې دونې عذاب پکې دي عذاب هی بازه وویږي مو کريري ولا نه تقریر کوم ورون دې بل لار کوم نو قران کې دا کمال له یو لفظ څخه ډېر معنی مانی اته به جو قرآن اولید دا صلی اللہ فضل راڈی جی کا نمانا ہو دیتا داغے اللہ حکمت و دکھیں انشاءاللہ با خود دائیں حکمت داو اول داریں دویم دے شرک سامو بیان کرو نورت قرآن کو مختلف طریقی قل اتنبیون اللہ بیمالا علمو فی سماوات والا بل آرد خبروی اللہ اللہ پاوشی بہن دے چنشتے وجود ایک براو نکتا تو دے جواب دا سے لکه سړي ته وای چې هغه ته ماته کنځل لیکلي او اجمال خدمت را دي له کمنځو لیکه الکه ته ماته کنځل کړی دی پلانز هي شهادت خو غوغا ده نن په دې پوهه تاسې یو اپ دې غبرې الله نرا او جواب دا جواب دا ستریتے دارے دویم جواب سبحانہ باق دے اللہ ناچارہ اختیار تو قرائی توبنو اور کئی انا دے جانا دے مجبور چے اختیار اور کئی تم انتبی زیمدار کئی تم انتبی زیمدار کئی قرائی پاق دے, دے. سترکی کئی نا قرائی ناچارہ ناری چالے دا لفظ ارادر چے دوارو مانو لشان ذکر <زق <Meeting> <زقی> <زقی> دو یو ویو دا چی اختیاری وار کرده دویم داره چیده برنه مجبوره کیی سبحانه دو چیانه مجبوره <سقطت> <زقی> ما <مارا> ویدیو قرآن با لفظ تاثیر آری جا غذای که دو معنی کیده دو معنی مرادی دوار رو روش شی داره قرآن ده اجاز کارده پاک دیالله چل اختیارات اخواهی توبنوار کئی یو پاک دیالله اچیانه مجبوره نده دو جوابه وطعالا اما تا څوک راي پښان باندې باندې غړن دا څنګه کې بادشاہ په مملکت اختیار او غینابې حکومت شولد شي دا وادله تعالی باندې دا شینان چې الله زړه ترای تاسو وايي سروتل او जबाब موږ غما كان الناس الا امته عائدتان ما خو پيو کې پیرا کړی دته یي فختلفو دا روز تو قلته دا جوړه لورم جوان قرآن لندل لوابنه قولتی دا سا عام فام وار کئی که همی پیدرخ پوئی مولا تالی پیدوره نو پوئی یعنی دا عام فام اکدادتی دا مشرکان شرک سوک غیر الله رحمتن کور او بغیر دا اللہ نبل جا دا فریاد کور یو خطاعت الاسواب تیر اگم انگا پیانکری فوق الاسواب دا لنگه دا مشرکان کار داو کله هغه دی بیت الله حج نو چې حید عبارت له حج به کو بیت الله کې ور کړو دا ټول کوي نو کله چې هغه به حج لر یمن د مکه مځینه نیداو طرف ته یو میخي مدله پیدا کله چې د یمن خلک به حج لر نو په خواو پیدا مدل په دې پیدا مدل کې کافرې بدلي ځکه دا قوان لوټ مار وکېل نو کافرې کافرې ورغانه نو کافرې په دوالکان مکه دوالکان تور د طور سړی بلغم کوي سودا پیغالي ځکه رنګې توشي نو چې سودا په ودان کې غالیبې نو پاغه کې سفره خبرم کړه اواز خرابې په دې مرای کې زګه خراب دي چې بلغم نديرایي چې بلغم صاف او چی نواس صاف نو تور سری اکثر اواز صاف دي زګه بلغم کې نه ده اګه ځوان سری صافي زګه دا قوت زیاتی نو زیاتی اخلاص هغه سوږي ګډا سری چې ده هغه هضم نشي نو بلغم زیاتی پریشاش دي ته نو دوال کان به مخیر کو د دوال کان با یالفاظ دي او چې کرا غي به دوه الفاظ وی نو روثو خپل وی یمن کې یو دا لوې قبیله هغه ته حق قبیله دا حق قبیله کې برابرونه و دا دوه لکان به مخکې دې دوه لکان به اكن الیکانیه ابيذ کلیمانیه دې دوه لکان به مخکې چغواله ربن اليك عانياه عقبل تا تا الهات بربن روان دي محتاج عقبلم تا تا محتاج استاد گاتراجا دک پی بابا تا جی بابا زندہ باد اجنده لغلی بیر بابا زندہ باد صدق الله زم زور صفات عمره نوایی هو الحي الذي لا يموت الله زندہ ورا نه نو تاسو وای پلان کې زندہ باد پلان کې زندہ باد زندہ باد په یو ځای طرف لري ځکه ا دای اچھا کې وکی پلان کې زندہ باد هغه په کوسې نه سی او په چال یو دله ته خلاف د سنت کې د خلاف د سنت پخای ګډا په مطلب کې جماعت کې نو اوس شرمې دي په ګډه نو استقامت کې ګډه دي تاسو لا څنګه به دای ورته یاره مخالفت له عقل تخریر کوي په کینې په ګډه کې خلاف د سنت نو دا ردول کانه به حقن الیکانیه عقبله تاطا بربنداروانی نو دا جبرو خلق به عبیدک الیمانیه مونږه بندگیانه دي یمن دا یا ویشتی مدرس با که دا اپا دا یا میهی مدرس که بجرد زندستان که زلده بلند شیر ورطاقی اغیه که یا قصبه دا نیزده گل آتای ورطاقی سن چه مولانا قاسم دا اغیه بونیادی خیره نو دا اغیه آل مدرسه دا منبلولون دا اغیه بونیادی مولانا قاسم دیوبان نو با مدرس اغیه تلیگرش اغیه مدرسه مدرسین مدرسی با دیوبان خونم برو راگه مجتد آقا با مدارسی کولا نو نازم داده و بند مولانا زلی آقا با حال داده زم مولانا زلی آقا مدارسی تاولی گرم مدارس آقا مدارسا دا مون مجتد داده دلان دینته دا کلکته داده سرکتله داده داده یوش پا دوم اچقه شده گنگا جیگی داده گنگا جیگی داده گنگا جیگی یعنی ده گنگا دریاپ ده اندوان ده غیب آزد که اول تا سیده که نظرنیا دوری ما صحابو پتن داقا پیلیل وانی دی شوک سواری دی پا سنو ازمانه که لاره مارای نه شوک پا سواری دی شوک پیدا روان دی شوک پا ناسر روان دی ما داولی ویده ادم آنفتہ گنگا جی لپا ناسر لپا اچه خوی گنگا جی دیجه گنگا زندباد از آقا کامیدی از آرین را روان نو برو بابا زندباد دای بینی را غی نکر کنید دا عرب مشرکان وی اکو نکل ایک آنیه عبيد و قریمانیه یعنی شیطان رنگ بدلی شیطان یو قابل جرنیل دی شرکه قابل جرنیل لاری بدلی تی پویی تی پده لار زمان دشمن زیاد دی نو لار بدلی که بولی لاری دا اگه شیطان او منو جو پویئی لفظ کو ملیان پوش ہو نو برلفظ ہوتا ہو جنباد جو پده پوش ہو نو گنگای جبیلے برلفظ ہوتا ہو یعنی رنگ بدلیب کو شرپ نپری دی شیطان دا هار قوم داچگی غیر اللہ کا مشرکانم داچگی والی رامدت شیر آورا سے پده بارا کے خلق کتابو ندی جو سارے زان پده پویئی چې زړه د مسکینو حالت معلومه چې دا غي عمل سره څنګه او عقیده سره او مرواجه معاش سره سوچې د مسکینو په شرک او سره نه نه پو هغه د شرک د نشکوړي چې په کور نه راته ستي چې تر د شرک په سامان ځان کوی چې د مسکینو په حالت دان کوی چې انتباه لرته وي دیو جنا مونږه مختصر ذکر د مسکینو کړی دی د اکیو سڑی گوری د نوفل افندی کتاب د سناجد او طرف فی احوال الاراب یو جمعی دیگو دارنگی دو محمود دو دو دو کتاب د دری جلده که نهایت دے رب مشکی اغانی شل جلد دے اغانی که دے مشکان و حال دے دارنگی الملل والنحل دے شارستانی دارنگی الملل والنحل دے اب نحل مدائی هر کی دا مشرکانو حالت ده دا کتابونه داونه چې سړی وګوري نو کوي چې بیا پرشد چې دا داغه یا قائد او دا داغه عامد پدې قائد او عامد الله اوې جہنم یو نو بیا چې وګوري نو بیا چې خپل وطن ته وګوري خپل پورتو وګوري دا دا ټول نکرای او چې دا وګوري نغړوند دي داو دې مسلمان وي دا أنت مسلمان وي اگر کاقیدېږي چې کی رد دا شرماني و دا ته اگر کا قیدې شرک عمل دا په قاضي مبا دیو دا په قاضي کې یو د مشرک حالت باندې ځنه داغه فیدا سو عملې سو او خلاف اوسې کې خلاف ودی چې موحدین وی لا اله الا الله اله اسمان حاجت پرکوږي دا حاجت پرکوړي داکتر ضرور کولی چې خوشفانی جوړ دولت ورکول شي حاجت نشي شرم ورایي نو محمدین وای الله یادې هم شکره الله یاد نه خالق یو دی رازق یو دی مدبر یو دی خدای حاجت پر کول واله زمونږه او دیامدي تباغاندي ذات مناته او لگ لګلګ حاجتونه غن پر قرآن وی الله اې نيش ده د حاجت سرقول ولا پرقول ولا بيد الله اسلام د ديو جنا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ديت كدهوريكي اله يودي نو اوريدي تمسلنا اله يودي خالق يودي رازق يودي مدبر يودي اله يودي الله وحده اسمعذت قلوب لا يؤمنون فقط فقط إنه هناك ذلك ، نعم إنه ترجم في هذا الشر ، عبر استكل وزيادئ وإذا ذكرت ربك قرآن واحده وإ Justice مزيدة فقط فقط لديه مضيطة إلى alors مسئلة واحد%, يا الله حاجت رئوطة وإ Justice مزيدة ، وإقنانا stadى فقط إسان ترون من تascal يقول إسان لا وليا منهüss نوم فإن يenment حاج نو اور زینوا هجومات جوړول نو قامت ایمان مړی دفن کول حاجی کو بیت اللہ جوړ کړو لیکن جګړه په دې مسله وا چې الله دی او قیدیت نو کې چې الله دی نو چې سو پرې د موشيکانو عقاید تاسو نه پیجنی دغی امر پیجنی نشي کولی مخوراندېو جن موږ کې د شر کا شام د قبر آرام د موشيکانو قائد خدا به انو دا رنگ دي د شرک تقسيم چې شرک ده اعتقادي او د اعتقادي اقسام ما بیان درلنګ دي د پھیلي معرفت کوم شی چې بروا وې دا کومه نه نقصان راکړي روا به نه رواک نه روا, روا, روا ده دا رنگ کوم چې الله منه کړو د ابراهيم عليه السلام په دین کې محرما تو تقدره قبره د محرمات هغه ځمانه کې یو شی آرام چې کم شي د غیر الله په نوم نذر کینې غاره دا لوبه محرمات نه کیږي کین دیر نو حرام پاته دا یم الله رانه حرامه ورته په محرمات کې دنیا ته چیرغه لید نو نه غیر الله غیر الله په نوم نذر خلک راغله د محرمات قصې د انبیا اتفاق پته چه نو اعلان ان شاء الله سبب په نور وصول کلام